Але й не дочекалася, хтось підійшов, хтось поштиво підтримував її за лікоть, хтось виводив з собору. Весняне голубе небо лилося на вежі п'яченце, потопало в брудній каламуті свавільної, по, гинуло в ній назавжди мовчки покірливо, безнадійно. Що краса, коли вона безсила. На кілька днів Юпраксі замкнулася у своїх покоях, нікого не пускала до себе, не захотіла говорити навіть з графиною Матільдою, яка двічі приїздила до графського двору, звеліва прогнати нахабного абата Бодо, який проривався до неї, хіба що для того, аби, потираючи руки, вискогубо допитуватися, відкидаючи її в тваринний світ брудої зогідження» але все ж поволі трохи заспокоїлася. І тоді, мов би, вичувши добру зміну, прийшов до неї єпископ Федір, що не клапився повернутися зі своїм посольством до Києва, ніби вичікуючи, коли може забрати з собою її праксію, за що вона була вдячна йому, хоч мови про це між ними ніколи й не заходило. Єпископ довго зітхав, хрестився, відгмикувався, Згадував кілька разів милостового князя Михаїла, септо святополка, багатого добрими ділами, ще з скупістю, додала в думці її пракція. Тоді став розповідати про якусь рабу з Дорогобужа, з того самого Дорогобужа, де простий люд колись вбив конюха князя Ізяслава. І проте довго ж жахом згадувано на князівських дворах Києва, Чернігова і Переяслава ніби примусила бояриня дорогобуська свою рабу працювати в день святого Миколи. Та підкорилася, пішла до роботи, і тут їй явився сам Микола і спитав, що ж ти робиш, рабо? Та їй переступило, що сухла її рука. Бояриня хотіла просати рабу, тому прогнавши сугу руку, на зеніт забрала в рабство її доньку. А відомо, що народжені від рабів вважаються вільними. Тому донька попросила єпіскопського суду, і суд ствердив, що вона є вільною, і такою має відсоткатися. Мати зі скалічена, так само вже не раба, бо скалічений стає вільним згідно з божими і людськими настановленнями. Єпіскоп ще позітхав і пішов, поблагословивши її праксію Христом, Софійського золота, незграбний, великий, тяжкий. Не знав скільки слів, не міг говорити витончену й очима, був простим пополом Софійської церкви. Святополог за слухняність підніс його до єпископа. Ще й довірив посольство, бо посли теж повинні відзначатися слухняністю. І чи то нечисте сумління, чи природна доброта, примусили цього чоловіка прийти до неї і спробувати втічити в її розгубленості і зневірі. Скалічені стають вільними. Раба, сухорука, мала втіха, воля лише тоді і там, де немає ні бажань, ні надій, ні страхів, воля спокаліченою, спонівоченою душею. А навіщо така воля? Однак розповідь єпіскопа, мов би, трохи розвеселила її в праксію. В думці називала себе рабою, сухорукою. Прийняла запрошення графині на урочистість освячення папою мою п'яченці. Навіть радилася звіль труд, як її одягтися. І вибрала все біле, мов би, кидаючи виклик усім тим, хто хотів би потопити її навіки в чорноту жалоби. Ось з взяла київські золоті. З самоцвітами. Таких тут не бачено ніколи Серед цих пісних священиків І нещирих слуг божих. Хай дивляться і знають. Вона не раба сухорука. Вона ще жива. У ній повна сил молодості. Вже щастя і краси. Від усього відмовилася, Всього зреклася. Та тільки не краси і життя. П'яченца переживала небачене. Сам папа римський, імператриця германська, всемогутня графиня Матільда, герцог баварський, князі світські церковні, чотири тисячі прилатів, тридцять тисяч мирян, що прибули на собор з усієї Європи, жителі самої П'яченцы, цікавість парми. З Емілії, з Болонії, з Феррари, уся Ломбардія, вся Тоскана, вся Італія прийшли на велику рочистість. Папа Урбан святив мури і вали, від яких віднині мають піти його воїни на захист гробу Господнього і на підбиття світу. Святив води По і Требії, від яких попливуть ріки і моря християнського воїнства, що над ним Єдиний неподільний глава первосвящени римський. Але все те знав, бачив, лише папа та його наближені. Мовляв, велике бачать тільки велике. Людже цікавий був подивитися на пишноту. На таке не бували зібрання високих особистостей. На дорогі шати князів церкви, на папу. І ясна річ на германську імператрицю про молодість, вроди і нещасність якої вже народжувалися легенди. Урочиста процесія вийшла на мури п'яченці. Попереду хор хлопчиків у білому, які співали «Вексилля регіс продеунт», ось наближається знамена царя. Тоді йшло дванадцять єпіскопів, за ними сам папа в понтифікальних шатах, з високою золотою тіарою на листій голові. Папа супроводжував єпіскоп П'яченци. За ними йшли архієпіскопи, тоді імператриця, яку виокремлено, зважаючи на її сан. Графиня Тосканська з герцогом Вельфом становили, мовби почесний супровід імператриці. Інші світські князі...